לכל אבידת אחיך, אשר תאבד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך, והתעלמתה מהם, הקם תקים עמו. לא יאכלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תועבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה. כי כאן <קן> ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים וביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך, והארכת ימים. כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. לא תזרע כרמך כלעיים, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע, ותבואת הכרם. לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. גדלים,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 אל זקני העיר השערה. ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את בתי נתתי לאיש הזה, לאישה, וישנאה. והנה הוא שם עלילות דברים, לאמור, לא מצאתי לביתך בתולים. ואלה, בתולי בתי, ופרסו השמלה לפני זקני העיר. ולקחו זקני העיר ההיא את האיש,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 אנשי עירך באבנים, ומתה. כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה, וביערת הרע מקרבך. כי ימצא איש שוכב עם אישה ועולת בעל, ומתו גם שניהם. האיש השוכב עם האישה והאישה, וביערת הרע מישראל.